«Може, і до кінця літа. Я ще не знаю, як у нас вийде. Але нема грошей. А тут дідусь з бабусею, опікуються тобою. Спасибі їм». «А чому немає грошей?» – питає Андрійко. «Мене звільняють. А це означає, що я вже не одержую платні в гімназії. А чому тебе звільняють?» «Що тобі сказати?» «Люди мають різні погляди на життя». «Часом зовсім різні. Я вважаю, що наше становище в нинішній польській державі просто нікудишні. Українську гімназію утискають, у правах, і я не витримав, і відверто заявив про це директорові, а коли той побоявся чогось добиватися, тоді я з кількома колегами подав скаргу до міської управи. Справу передали до Сейму, і ось результат». Мене звинувачують в антидержавницькій пропаганді, а закидають мені, що я націоналіст. Отаке синку. Тож поставили питання про мою відповідність в посаді викладача гімназії. «Тату, а розкажи щось про Україну». «Багато тобі розповідав, і ще час буде. Я вірю, що ти житимеш, коли Україна буде об'єднана, і житимеш краще за нас». А наразі пам'ятай, усе, про що я тобі розповідаю, ніхто не повинен знати, бо тоді нам будуть непереливки. Зрозумів? А ми ще поборемось, думаю, нічого зі мною не вдіють, не посміють, та всі їхні звинувачення безпідставні. А ти не націоналіст, тату, це синком, окрема розмова ти передусім повинен знати, що таке націоналіст. Але поговоримо про це згодом. Не рюмсай і слухайся, дідуся з бабусею. Це для нас з матір'ю твоя найкраща допомога». Не все Андрій ковтямив із того, що казав тато. Але він пишається, що батько розмовляє з ним майже як з дорослим. Адже так, тато розповідав про свої справи щиро як рівному. У місті розпитаю усе як світ. Шкода Андрійкові, що не все второпав. Хотілося виглядати старшим, усе розуміти, а вийшло, що так і не знає, у чому ж таки батько завинив, за що його хочуть звільнити. Коли він не винен, то до нього ставляться несправедливо. Ось виросту, думає Андрійко. Усе буду робити по. Справедливості. Каже мама, як справжній лицар. А чому б ні? Тільки так, як справжній лицар, я тоді все зможу. Андрійко розплющив очі, не знає, скільки минуло часу. Може, він спав, а може, тільки но замислився. Хмари важчають, темнішають, збиваючись у горі у важкі темносині клубки. Але Андрійко певен, дощу не буде. Голов спину його легко поколює надрізана трава, і він підводиться, озрає зелену пасмугу літнього лугу, обтрушує траву і повагом простує до дідової садиби. Ще так далеко до вечора. Це день сподівання. Андрійко рано йде спати, аби завтра скоріше встати і зустрітися з Лесиком. А вранці довго чекає, доки Лесик нарешті прокинеться, чи бабуся скаже, аби будив кавалєра, як вона називає Лесика, бо снідати пора. Та й має для нього роботу. Лесик обирається із клуні, заспаний, вмивається. Андрійко чекає. Аж після сніданку виходить у двір. Сонце. Кінець серпня, пахощі скошеної трави вже і жовте листя на деревах. Ну, розповідай, каже Андрійко. Tolkien. Про що? ліниво питає Лесик. Як про що? Ти ж обіцяв? Що ви робите на вечорницях? А. тягне Лесик і усміхається. Гм. Ти ж скажеш бабуся, або вамі, а мені тоді всиплють. Ти ж усе їм видаєш, Андрійкові незручно, певно, що все. Так вони домовились і з мамою і татом, але усе навіть коли щось недобре, мама казала, треба бути чесним, це головна якість у людини. Бути чесним у вчинках і говорити правду. Що б ти не наробив, кажи синку. Бо коли щонебудь приховаєш, то провина твоя набагато більша. А коли скажеш правду, то помилки можна не допустити. І всім тоді легше. Непроста ця наука. Але Андрійко вже інакше не вміє. І тато каже, треба тримати слово. Чоловік має бути чесним. Ти ж чоловік. А Лесик своє, не все світ розповідати вдома. Як же бути? Мучить Андрійка сумління. Але, виринає думка, не питатимуть, то й не казатиму. Хто знає, що Лесик наготував? А Лесик додає, це моя таємниця. Я розповім, але ти нікому. Як другові скажу. Андрійка обіцяє, нікому. Нікому. А й не варто тобі признаватися. Разуме Лисик, чи ж...